Sermons by Dr. T.J. Eilers proudly brought to you by Pulseworks Digital Media Production. For all your video, animation and audio needs visit pulseworks.co.za That's P-U-L-S-E-W-O-R-K-S .co.za daar vir my hulp vandaan? My hulp is van die Heere wat Himmel en Aarde gemaakt en wat trouw blijf Tot in eeuwigheid, en nooit laat vaar die werke van sy hand in die, amen. Broeder en sister, dit is my groot voorrecht om vir vir u te groet, richtig waar jou te groet, en dit is welkom leef, in die naam van die drie enige God. As dit nie was vir die feit dat hy hier saam met ons is, dan is dit alles net doodgewoon te vergeef as dit gaan oor dit wat een mens aan jou kan bied, dan is ons elendig, want wat kan ons nou vir mekaar doen, as die Heere nie vir ons helf, daarom moet ons weet vir ochend, hy is hier teenwoordig, en omdat hy teenwoordig is, is hy in ons geinteresseerd, en sy interesse leef die vlak van herstel, die Heere wil ons niet maak, hy wil ons herstel, hy wil hy ons moet terugkeer, Nou waar ons vandaan komt? En broers, is dit, jy weet ons waar die Heere God die mens begin, het met sy geschiedenis, in die tuin van Eden, in Godse teenwoordigheid, waarin die here voorsien het in al die behoeftes van die mens. En met God gewandel het, nou, dit het ons alles verloor, en die here is nou bezig met een herskipping, met 'n herstelproses, Daarom moet die self oopstelvagend, broer, en so is dit vir die Heere, want is hy wat jou bedien, is hy wat met ons een afspraak het, en as jy jouself nie oopstel, as jy nie vir ons sê, Heere, hier is ek, kom bedien my asseblief met die woord, wat die woord van die eeuwige leven is nie, dan kan die here vir jou niks doen he, daarom moet ons ons self dat ons een akker kan wees, waarin die Heere sy saa, gesaai kan word, dat het kan vrug draag. Toe wei of jy kom van ochend, mag die ontmoeting van ochend tussen jy en die drie enige God mag dit vir jy tot, te wees. Ons gaan nou luister ook na die afbondiging. Ons skriflees is uit die Oud Testament, en wel uit die Seegheel, by hoofstuk 28, vanaf verse 13 gaan ons saamlees, dit is om en blij bladzij 789, in die oud testament, die segel, oorstuk 28, en die voorlesing begin by vers 13, die boodskap, van en die titel wat ek daar aan koppel is die pre en die post Adamise sondeval die pre en die post Adamise sondeval ek ga net eerst verduidelik broer en sister die boodskap van van ochend die Heer het het op my hart gedruk om met u te praat oor Die weg van saligheid, hoe die Heere God een mens dan red. Maar die Heere, dit vir my ook baie duidelijk gewys, dat dit gaan nie help om met iemand te praat oor die weg van saligheid, as die mens nie verstaan waarom hy dan nou geret moet word. En daarom, met die hulp van die Heere, gaan ek dan die volgende reeks aanbied oor die weg van saligheid van uit die tempelmodel. Ons gaan hier weer 'n kaart in die muur hee achter waar die vorige plakkaat gewees het. En daarop gaan ons dan die uiteenzetting hee van die hele tempel en die tempelmodel, want broer en suster, dit is die weg van saligheid in een prentje vorm. Nou wil ek by u kompleit volgend, en ek bedoel dit rechtig, dat u sal seker maak dat jy hier die boodskappe bywoe. En as daar iemand is wat jy denk wat nog nie die weg van zaligheid verstaan, nou so iemand, ek gaan doen moeite, ek wil dit by jou uh, vastle, ek wil vir jou sê broer, en siste die Heere sê, Sy opdrag aan die kerk is om disciples te maak. Dit is sy opdrag. En u moet nou maar vir ochtend amen sê, want broer en sester, dit is die waarheid wat ek nou vir jou sê. Hoe op die aarde gaan die Heere Jezus een dag vir jou op jou skouwer kan klop en sê, mooi soe, as jy daar sonder so disciples staan. Hoe gaan dit werk? Want dit is dan die opdrag maak. Disipa. En broer en sister, weet jy wat betekend dit? Dit betekend, jy moet iemand produceer as het ware, vir wie jy kan sê, wees nou my navolger soos wat ek een navolger van Jesus Christus is. Broer en sister, die godsdienst is een praktische zaak. Dit is nie 'n kop vol denken nie, en die klomp uitsprake wat ek hier ergens het, en dat ek iemand vers en kapittel oor die skrif kan inleg, nee, broer en sê, dit dat jy moet leven soos Jezus geleef het, en jy moet iemand het, wat van Jezus gesê het, maak een disciple, vir wie jy kan sê, soos Paulus vir te moote is gesê het, wees nou my navolger, soos ek dit van Christus is, nou broer, Jy kan ons nie vir iemand sê om jou na te volg, as jy nie weet waar jy in jy gaan. He? Jy moet ons duidelik weet, wat is die prentje? Wat is dit wat God van my verwacht? Jy sê, dis een dag. Kom, maak dit seker, dat jy hier die reeks waar jy woon, maar bid vir my, assobliek broer, en sê so is dat bid vir my, dat dit nie maar my eie denken sal wees nie, daaraan niks van my teenwoordig sal wees nie, maar dat jy teen die einde kan sê, maar ek weet nou, wat sê Godse woord, oor die weg van zaligheid. Ek weet nie hoe om daar die weg te bewandel. Ek het seker uit die binnen in my, ek hoef nie maar meer daar oor te twyfel. Wil ek graag vir u zo so dan vraag. En ek praal van u rechtig vir te voorneem. Wil jy nie maar vir ochend jouself voorneem. Heere, hier is een desperate poging nou. Van die kant van hierdie gemeente af, dat ons al seker wees, dat ons nie een voor vir u gaan staan, en beskaan, van u moet wegdraai. Ek is baie ernstig vir ochend, broer en sister, ek met u praat. Maar ek sê dit ook, Met baie ootmoed en liefde teenoor u. Want ek weet jy's 'n mens net soos ek. En jy het 'n probleem met jou vlees. Want die gees is gewillig, maar die vlees is swak. Ek weet dit. Maar dis nie 'n verskoning nie. Dis 'n dag, Nou ons moet vanoggend kyk Hoe lyk die situasie waarin die mens om nou dan bevind? Waar uit die Heere God ons nou moet red? Waarom moet die mens nou gered wat? Daarom die pre- en die post-Adamise sonde val. Ek wil net ter inleiding vir u vraag, om saam met my die Bijbel oop te maak by Johannes' Evangelie. Ons gaan weer terugkom na Ezegeel, die, die moet u iets daar hou by Ezegeel 28. Maar ek wil net so as 'n vertrekpunt daar by Johannes die 11de hoofstuk. Johannes, in die 123 omtrent 122 123 vind jy Johannes die 11de hoofstuk. En as jy kyk na die opskrif daar, dan ken jy dit, dit gaan oor die opwekking van Lazarus. Ek wil dit graag net so eers vir u interpreteer. Waarom is die opwekking van Lazarus so waai belangrike saak? Lazarus, broer en sister, verteenwoordig die mensdom in sy verloore toestand. Lazarus is dis nie maar sommer net, een bepaalde persoon wat geleef het, en wat hy die dood uit opgewek is nie, hy verteenwoordig ook die mensdom. Want hoe lang was Lazarus dood? Hoeveel daag was Lazarus door? Vier daag broer en sister. Dis nie maar somme net toevallig nie. Die Heere Jezus het het so beplan ook dat het so sal wees. Hy het lang al die uh, die inlichting gehad dat Lazarus gesterf het. Maar Lazarus verteenwoordig die mensdom. Want broer en sister. Die Heere God het vir Adam en Eva gewaarskiet. In die tuin hy sê die dag, as jy ongehoorzaam aan my opdrag, dan sterf jy. En die mens het gesterf, geestelik gesterf. En daar was vir hom geen hoop nie, broer en siste, tot en met Jesus sy komst. En Jesus het op die vierde dag, van die herskipping, het Jesus teruggekom. Aarde, toe is hy gebore. 4.000 jaar, Nee, jy Jy moet hier goed nou al weer, in die dispensatie leer. Daarom kan jy nou gaan kyk, as die Heere Jezus by hierdie man se begrafnis, of dan laat eindelijk vir sy begrafnis, hy is allang al begrawe, maar die mese staan nog in ween, daar is nog hierdie geween, die mese is nog bezig om te rou oor hom, terwyl Jezus dan, saam met sy disciples, daar aangekom het. As u saam met my dan kyk, by die elfde hoofdstuk, daar by die 32e vers, gaan ek nou net saam met u kyk, en toe Maria, kom waar Jezus was en omsien, val sy aan sy voete neer en sê vir hom, Heere, as u hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie, Toe Jezus haar dan sien ween, en die jode wat saam met haar gekom het, ook sien ween, het hy geweldig bewoog geword in sy geest en om ontstel. Broder, sies, daar is die sterkste woorde, wat daar bestaan in die Griekse taal, om een mense ontsteltenis uit te druk staan in daar die bepaalde vee. Jezus, het geweldig bewoog geword in sy Gees en het om ontstel. want broer is dit, waarom is Jezus, so ontstel, waarom is hy so geweldig bewoog? Jy moet van ochend hoor broer is dit, dit is oor die toestand van die wereld, Dis is oor die mens, en in sy verloorheid, dat die Heere Jezus as mens, en sy mens wees, dit geervaard het, en het het geweet, en het het gevoel, nou broer, en sister, as Jezus so voel, oor die toestand waarin die meis is, hoe voel ek en jy daar ook? Raak dit jou enig sinds, dat die meis in een verloore toestand is? Nou broer en sister, ek het baie met die Heere hier oor geconsulteerd, Ek het by hom kon vraag, Heere, as ek kyk in die woord, hoe mense uitsien na die koninkryk, en ek kyk na die koninkryk, hoe die die woord vir ons sê, daar is een gejuig, daar is een gejubel in die himmel, oor een mens wat tot bekeering kom, hoe kom ons ons dan so dood, Heere? Dis my vraag, aan die Heere, Ek het met hom hier oor consulteer en die Heer het vir my baie duidelijk gesê, die, me, die mens weet nie in wat die toestand die is nie. Ne broer, jy moet dan nou vir ochend, en vir die tyd wat die here dit vir ons gaan toelaat en vir ons gaan gin, moet jy toelaat dat die here met jou praat. dat die Heere ons kan help, dat ons sal verstaan bro en syste. Mens kan ons nie in een verloore toestand wees, en die eeuwigheid ingaan en verewig verloore wees, sonder dat dit jou raak nie. Wat dan besef jy nie, nou verstaan ek, dat die Heere vir my gesê, het, maar die mense begryp dit nie heel te maak. So as jy nie jou toestand verstaan nie, broer, dis is, daar gaan jy ook niks daan wil doen nie. As jy staan, en iemand sê hier achter jou, op as jy sy hier achter, en jy gloed het. Broer, dan sê ek jou, dan moet hulle jou tyd neem oor die eerste honderd meter. Dan sal jy heel waarschijnlijk by sommige rekords verby Maar as jy dit nie glo nie, broer, siste, dan sal jy mos nou niks doen nie, dan lach jy vir die persoon. Wat met jou praat? Is met my? so as daar vir een mens gewaarski word en gesê, voordat as jy ongehoorzaam is, en jy sterf in een toestand van ongehoorzaamheid, aan die woord van God, dan wacht daar vir jou een verskrikkelijke tyd, wat geen einde het nie. Die eeuwigheid, sonder God. En is nie lekker tyd nie die woord van God sê, die roek van hulle peiniging, Stuig op tot in alle eeuwigheid en dag en nacht het hulle geen rust nie. Hoe gaan jy voel broer, as jy net een dag en een nacht nie rust het? Hoe voel jy daarna? Bietje slecht? Moeg. Nou kan jy dink hoe dit die eeuwigheid gaan vloed. Die rook van jou pijniging, dis nie maar net daar nie, nie, jy bevind jou in een toestand van pijniging, en die rook daarvan stuig op, tot in alle ewigheid en dag en nacht, het jy geen rust nie, as geen rust nie, kom jy tot rust nie. Dit kan ons nie, een mens net koud laat, want dan, gloe jy dit nie. Jezus het geween oor hierdie toestand. Da's een enkele vers, in Johannes die elfde hoofdstuk, vers 35, en ek wens jy wil dit vir jouself onderstreep, wil jy dit nie ergens vir jou gaan neerskryf nie, Jezus het geween. My broer en sister, as Jezus ween, wat van ek en jy? Hier die boodskap, broer en sister, gaan ek onder drie punten aan teervagen. Die eerste punt is die pre-Adamische sondeval, ek het gesê die titel, van die boodskap is die pre- en post-Adamische sondeval, die eerste punt is die pre-Adamische sondeval, die tweede punt is die Adamische aanslag, en die derde is die post-Adamische slagveld. Net om te sien, Waarom is dit dat die Heere Jezus so geweldig bewoog geword het oor die toestand waarin die mens omself bevind? Kom ons blaai dan terug na die segiel, waar ons vir die skrifleesing van uithanteer het. Die pre-Adamise sonde val, nou broers is dit die mens nooit verstaan waarom daar een aarde is met dit land mens op en wat door die duivel getuister word as jy nie iets weet van die pre-Adamise sondeval. Die sondeval, het nie begin met die skipping van die mens, ouwe is dit, daar was 'n pre-Adamise skipping broer, voordat die Heere God die mens geskaap het, was daar hemelweesend, En in die skippingsverhalen genesis het jy geen verwysing na enige skipping van enige hemelweesens. In teendeel, hulle is net daar. Hulle het lang bestaan. Daar is dus nie net in genesis een verwysing na die begin nie, want dis verkeerde vertaling broer, As jy kyk in Genesis, die eerste hoofstuk, die eerste vers, staan daar in die begin. Maar dis nie korek nie. Daar staan in een begin. Staan nie in die Hebraeuse taal, en die begin. Want dit was nie die begin. Dis maar die skipping van die fysische wereld. Dit wat ek en jou kan waarneem en die mense skipping, voor dit broer en suster, was daar die skipping, van al die hemelweesens, en as u nou kyk na die boek, Esegiel, die die 28e vers, dan vanaf die 13e vers, van die 28e hoofdstuk, is daar ‘n verduideliking, van die pre-Adamise sondeval, van die val van die duivel self, Kijk nou saam met my. Jy was in Eden, die tuin van God. Broere, siste, die woord Eden, daar die begrip, is die begrip om in Godse teenwoordigheid te wees waar hy heers, waar hy in beheer is. allerhande edelgesteentes, was jou bedekking, nou broer en siste, jy het dit nog nooit gesien he, jy het nog nie een weese gesien, waarvan sy bedekking so lyk nie, wie van hy het al so iemand gesien? Want het mag wees dat die heren jou opgerik het tot in die derde himmel, ek weet nie, Paulus het dit beleef, en hy het baie goed daar gesien, en wat dinge gesien wat hy nie kan uitspreek nie, so ek kan nie as jy van my sê, jy het al so iemand gesien met jou strui nie, maar dan weet ek nou die dag van. Maar kyk nou hoe het Satan voor die sondeval val gelijk. Hy moet my kyk. Aller dan die edel gesteent is, was jou bedekking, karnehoel, topaas, jaspers, chrysoliet, oniks, sardoniks, safir, karbonkel en smarag. En van goud was die werk van jou kassies en groewe. Houd broer en sister, ek en jy, soos ons hier sit, het nie kassies en groewe nie. Misschien het jy een ring aan jou vinger met een kassie en een groef en een edelgesteente binne in die kassie. Dit is hoe die bedekking gelijk het van die jimmelweesend. Op die dag toe jy geskapen is, is hulle bereid. So het die Heere God die Himmelweese Lucifer gemaakt. Prachtig! Hy het geskyn broer en sister het geglinster. Die 15e vers, kom ons kyk na Sy karakter. Jy was volkome in jou weeën van die dag dat jy geskapen is. Jy sien, God is nie die auteur van sonde en mislukking nie. Elke keer in die skeppingsverhaal ook, wanneer God iets klaar geskip het, dan staan God terug en hy beskou sy handenwerk en hy besluit en sê dit was goed. En as God sê dit is goed broer, en sister, dan kan jy aan paard dit was goed, dit is nie slecht, so hoe was hy op die dag, toe die Heere God om, skapje, jy was, ‘n gerif, met uitgespreide flerke, wat beskud, nou broer en sister, kom kyk een bykie wat betekend dit, daar in jou bybel, as jy jou ou Afrikaanse naaslaan, vertaling het, is daar een oehe, by die Gerib, en dit verwys na Exodus 25 vers 20, nou as jy saam met my dan daarheen wil blaai na Exodus 25 vers 20, dan kyk jy nou wat sê daar die vers vir ons oor Gerib, en hier die beskrywing van 'n Gerib met vlerke wat beskud, en die Geribs moet die flerke boon toe uitgesprui hou, terwyl hulle met hulle vlerke die versoendeksel beskud, Hier die geribs, en siste, wat beskud, is die geribs, wat op die versoendeksel staan van die verbondsark, broer en siste, en op die aarde is daar geen heiliger plek as die versoendeksel van die verbondsark. Weet die wat beteken dit om te beskud? Dit staan daar om te beskermen, as jy kyk na hoener, broer en siste, wat sy kleinkies beskerm, dan het hy sy flerke uitgesprei. en hy wil hy die kleinkies moet onder sy flerke in haar klop, so hy om kan beskerm, dis God, broer en siste, wat voor Lucifer aangestel het, as iemand wat moet beskerm, iemand wat moet beskut, dit was hy opdrag dis baie vertrouwens hoogvertrouwelike situasie, wat die Heere God, met hom gedeel het. Jy was een gerib met uitgespreide flerke, wat beskud, en ek het jou gestel op die Heilige Berg, En God was jy, jy het gewandeld tussen vierige gesteentes, Groot aansien wat hy gehad het, broer en siste. Hy een verantwoordelike posiesie wat hy beklee. Jy was volkome in jou wie. Van die dag af dat jy geskapen is. God kon aan hom hierdie baie belangrike posiesie toevertrouw, want jy was volkome in jou weeën van die dag dat jy geskapen is. Totdat daar al gerechtigheid in jou gevin. Ongelukkig broer en sister, in die lewe van hierdie engel, hier die gerib wat met uitgespreide vlerke moest staan, en wat moest beskut en wat moest beskerm, het daar ongerechtigheid in hom na vore gekom. Wens die grootheid van jou koophande, het hulle jou binneste met geweld gevul, en jy het gesondig. Daarom het ek jou as onheilige, aan die goede berg afgedreven. Ek het jou tussen die vierige gesteentes uit vernietig hier het wat beskut. Jy was veronderstel om te beskut en te beskerm, maar ek het van een wolf skaapwachter gemaakt. Dat is baie mees, broer, en sy is dit wat nog hierdie ou-adamise of pre-adamise sonde vallende self beleef. Jy plaas om in 'n baie belangrike, vername posiesie, waarin die integriteit van daar die persoon boe verdenking behoor te wees, en dan misbruik hy daar die situasie. Kom nog daar uit die pre-Adamise sonde vader. Hoogmoedig het jou hart geword oor jou schoonheid. Ek wie dit iets om oor te huil. As iemand nou mooi is van aansien, en jy raak nou oogmoedig daar oor, is dit nie iets om oor te huil nie bro? Is dit nie so nie? Maar wat het jy nou gedoen? Wat er aandeel het jy nou daarin? Was niks nie. Nou kry jy mense wat die Heere voorsien in sy behoeftes, en die heren maak om suksesvol, en nou begin daar een hoogmoed in hierdie persoon op te wil, broer en sister, dit die pre-Adamise sondeval in jouw leven, kom een verre pad, jy het jou weisheid verderweweens jou glans, sommige meis is sy gaan ook sommige dame hierheen,